Kapittel 35 Ødemarken og det vannløse området skal juble, og ørkensletten skal glede seg og blomstre som safran-krokussen. Den skal visselig blomstre, og den skal virkelig fryde seg med glede og med fryderop. Selv Libanons herlighet skal bli gitt den. Karmels og Sarons prakt. Det vil være de som får se Jehovas herlighet, vår Guds prakt. Styrk de svake hender, og gjør de vaklende knær sterke. Si til dem som er urolige i hjertet, vær sterke, vær ikke redde. Se, deres Gud, med hevn skal han komme, ja, med gjengjeldelse komme Gud. Han kommer selv og frelser dere. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp. Da skal den halte klatre som en hjort og den stummes tunge skal rope av glede. For i ødemarken har vann brutt fram, og elver på ørkensletten. Og den jord som var uttørket av hete, er blitt som en sivgrodd dam. og den tørstende jord som vannkilder. På sjakalers tilholdssted, deres hvilested, skal det være grønt gress med siv og papyrusplanter. Og det skal visslig være en landevei der, ja, en vei, O helighet 2 skal den kalles. Den urene skal ikke dra fram på den. Men den skal være for den som vandrer på veien, og ingen dårer skal flakke omkring på den. Ingen løve skal være der, og ikke noe rovdyr blant de ville dyrene skal komme opp på den. Ingen slike skal finnes der. Men de som er kjøpt tilbake, skal vandre der. Og de som er løs-kjøpt av ihova, de skal vende tilbake. O de skal i sannhet komme til Sion med gledesrop, og frid til uavgrenset tid skal være over deres sode. Jubel og frid skal de oppnå, og sorg og sukk må flykte.